wa andhiruhum yawmal hasrati idh qudhil amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun Allahu jalla fi ula prej detyrave te pejgamberve e ka botu qe te vin ata pejgamberme lejne Allahu jalla wa ala te teqortoj njerzit nga teqqia dhe te urdhrojn te mir andai ka than Muhammedit sallallahu alaihi wasallam o ti Muhammed sallallahu alaihi wasallam Shkot të kënjërzit dhe tërheqe u vërrejtjen Nga dita e madhe e cila është duke i prit ata njërez Nga se ata i ka ka për një lojë neglijence Wa hum fi gafle Wa hum laju minun Ata janë një neglijence Dhe ata nuk janë duke besuar si duhet Andaj ka thonë Allahu të barak e vëtë ala Shko tërheqe u vërrejtjen Allahu të barak e vëtë ala A gjerimin Dhe gjithë allohet e ibadeteve jo ka vendos një cak të cilin e ka dëshiru për e robëve të ti me ari. Andaj Allahu nuk e ka bondë një ibadet, vetëm se e ka të regu e qëllimin ati ibadetit dhe cakun ati ibadetit të cilin e dëshiran që robët e ti musliman të ari. Andaj ka thonë Allahu, ku ti be alejku musë jamu, kema ku ti be alejle dhina min kablikum, juve ju është bo obligim agjerimi, si kështë që është bë atyre para juve. Pse, o Allah, leallekum te tëtëkun, në mënirë që ju të arrini dhe vëtëshmërien, në mënirë që ju të pastroheni prej gjunaheve. Andaj qëlimi a gjerimit është pastrimi prej gjunaheve. Andaj Allahu, kure ka përmend përbërje në njeriut, kure ka përmend se qëfar nefësi ka, qëfar shpirti ka kryu Allahu gjëllevala, Allahu është betue në shpirtin e njeriut dhe ka thonë u e nefsi u e ma se u ahë pasha shpirtin e njeriut dhe pasha atë i cile ka kriju këtë shpirt pasha shpirtin e njeriut dhe pasha atë i cile ka kriju këtë shpirt qka i ka dhonë Allahu këti shpirtit? fe elhemeha, fugjuraha vë takuaha Allahu i ka dhonë këti shpirtit dhe ka primzu këtë shpirt me tak valëk dhe me shturje me nënshtrim dhe me mëkat Allahu e ka vendosur tek shpirti i njeriu t hajrin edhe sherrin fa elhemha fujurha wa taqwaha mvesi ka mundsimu ka shumë i mirë dhe ka mundsimu ka tepër i keq andaj Allahu e ka përmend këtë çështje pastaj i ka thon kad aflaha man zakkaha ka shpëtuar Të ka Allahu ditë në gjikimit, aj i cilje e pastron këtë shpirt. Andaj përbërjen, fuqijën për mu pastru njeri u e kanë vetë vete. Fuqijën për me arrit takvallëku njeri u e kanë vetë vete, nga sa Allahu ka thonë, fe elhemeha, fujuraha, oa takuaha. Nefësit ja ka vendos fuqijën për me arrit mirësijën, dhe nefësit ja ka vendos fuqijën për me arrit shkallën mët ullët e cilë e egzistonë. Fujuraha, shturrën prishën shkatërimin andaj nepsi i ka këto përbërje andaj ka thon kat aflaha min zakaha ka, ka shpotuar ai i cili e ka pastruar et shpirt la kad khaba min dsaaha dhe ka dështuan në mënyrë totale ai i cili nuk e shp... nuk e pastron shpirtin e tina çish pastrohet shpirti qështë pastrohet shpirti, Allahu Tebala Kevë Teala ka të reguën në librën e tina, në mënyrë qartë dhe në mënyrë të detajizuar, në mënyrë matë mirë të zilën ka mundësi njëri me kuptue. Tema jo nësot shme është se qëfar pasoja kanë ata të cilët nuk e pastrojnë shpirtin, qëfar pasoja ka nëse njëriju nuk e mërë qështë që në shpirtit me seriozitet, nëse njëriju nuk i largohet të më mëkateve qëfar pasoja ka njëtën e tina edhe qëfar pasoja ka në khiretin e tina e cila është ma e rëndësishme andaj djetarët e hlisonetit kanë përmenë shumë pasoja të këqia nëse njeriju nuk e pastronë vetë vetën prej gjunaheve dhe mëkateve dhe rebelizimin dhajallahu të barake u të ala andaj kemi përmenë disa prej tyre nga se njeriju Shpesh her e kopë i njëronca dhe gafleti. Andaj Allahu Gjelle vë ala e ka quket librin jo një sure, jo një ajet, po mbi 6.230 ajete dhe i ka qu mbi 114 në sure dhe ka përmend njëarjet e pengamerve vazhdimisht në mënyrat shkurta, në mënyrat gjana, shtë që njeri ju me mërë nësim dhe me pas katalogun e ti se sim e edhë drejt Allahu Tebarake vëtë ala. Andaj Allahu të barak e vëtë ala Kure ka ditë mënyrën se si funksionon Sistemi njeriut Ja ka quë e surët një mas një Surët një mas një Që më sloje o zot Ti ma qove një surë pun se kuptova këta Allahu ka thonë që edhe një surë O zot nuk e kuptova Ja edhe një 114 më të surë Andaj njeriut nuk karë si e tim par Allahu të barak e vëtë ala Me thonë o zot unë s'kam kuptue Nuk karë si e tim Me thonë nuk kam kuptue prej pasojave të këqia të mëkatëve të cilat i kanë përmenë djetar edhe kjo është ma rëzikshme kanë thonë djetar se gjunahu mëkatë ndaj Allahu gjëlle vë ala i cili Allahu të barake vë të ala e u rejnat mëkat nuk dënë robitimi ba mëkat wa la e rëdali i badihi lë kufr Allahu gjëlle vë ala ka thonë Allahu nuk është i knaqë që rëbë të ti me më hua ta. Wa in të shkuruja rëbahu lekum, nërsa nëse ju falenderoni dhe nështroni Allahu gjëlle fi ula, a i knaqët me juve. A i knaqët me juve. Andaj, pasoja ma e madhe, ma e rëzikshmeja, për ata i cili ban më katë, është privimin nga dituria. Allahu, e privën mëkatarin nga dituria nuk jam mundëson mëkatarit, gjunacarit me më mësue diturin e Allahu të barake vëtë ala, nga sa Allahu gjëlle vë ala, diturin të cilën e ka zbrit e cilë është e dobishme e ka qujtë drit ua në zëllëna i lejke nuran i ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem ne të kemi zbrit tyje dritën dritën të kemi zbrit tyje me të cilën dritë e uzojnë për robëve tonë kanë dëshirojnë, kanë dëshirojnë, mirë ba Allahu gjëlle wa ala, në shumë ajetë e ka thonë, inë Allahe la jehdi l'kawme l'fasikin, Allahu nuk je piksaj drite robëve të prishur, robëve mëkatarë, andaj djetarë të kanë thonë, reziku ma i madhë i mëkatit është privimin nga të të rria, kur Allahu së ta mund të sonë me mësue, diturien e Allahu të barak e vëtë ala, Nësët, nëse robi nuk e din diturien nuk e din se qka i ban dobi dhe qka i ban dam kjo është katërimi ati në ndunjo nëndërsa në khiret është katërimi edhe ma i madhë, andaj djetar kam përmen në rast të të shumë ta të cilve Allahu gjelle vë ala kur ata i kam ba mëkat Allahu i ka privu e nga dituria e ti të barak e Wa Andaj transmitohet se hoxha imam, imam e Shafi iju, Allah e më shiroft, është ull para hoxhës të ti u e kiu, i cili ka qenë hoxha i tipi të cilit ka marrë diturit. Imam Shafi iju ka qenë pi njerëzve ma inteligent të cilët e kam përmen djetarë, nga se edhe në mesin e njerëzve të menqur, ka njerëzve edhe ma të menqur. Vërë fokë ka kulli dhi ilmin alimë. Allah u ka thamë, dhe mbi gjdo të ditur, ne kimi edhe më të ditur. Mbi gjdo të ditur, ka edhe më të ditur. Andaj, prej njerëzve të ditur, ka qenë imam Shafi iju, madje prej asaj klasës, shumë të lartë. Kër është ullë para, hojgjës se ti dhe ka ledzue, dhe ja ka tregu e se qka ka mësu prej ti, hojgja u e kiju e ka pasë e kinë zansë, nuk është si të gjithë nëzansat. Shafi iju nuk është prej nëzansave normalë me standarte normale, po ki ka diçka veçori dhe dhëntia matë shumëta. Andaj prej veçori veçka i ka pasi më më shafi ju, kër e ka lexu e një tekst, nuk ka pasi nevoj më përsëri se e ka mësu përmënç me të parën herë. A e ka lexu, Elhamdulillahi, Rabbil Alemin, edhe kur njetë më nuk e ka përsëri. Nësë Allah u e ka dhënë, këtë dituri, mirë po hoqë a i ti. Hoqë a i ti e ka ditë ku anë sekreti dhe e ka ditë se si humë bët Allahu të jep, po dhe të merë Allahu gjëllevalë ashtë ai cili jep dhe ashtë ai cili merë Hoxha kure ka pa këtë mirësi nërsa këtë mirësi e kanë shumë prej njerëzve të cilat më dhjankohën shpeshher pse hoxha unë nuk muj me mojt men shumë pse unë e lezoj shumë libra po më hikin informatat pse lezoj kuran po së po mujnë e kuptu prap të vërtetën nga se i ki ba Allahu të barak e vëtë ala mëkat i ki ba kriju si ti cilit ka kriju dhe të ka ndalu pri asaj dhepre ti e ki shkelat urdhër nërsa njërzit nuk e din pa Allahu e din Allahu e din andaj të privën prej dituris që i ka thonë hoqë shafi iut ka thonë o shafi i ka thonë une jam të pa se Allahu të ka hedhë dritën e ti në zemrën tane dritën e ti të ka thonë në zemrën tane mirë po ka thonë rruju mos e erso këtë dritë me gjuna rruju mos e prish këtë dritë që ka të ka hedhe Allah unë zemën të tane që ka tije prej nxansave prej të klasave të larta mos e prish këtë diturij mos e prish këtë dritë me gjuna andaj me gjuna prish këtë diturija harohet diturija harohet që ka i ban njeri u dobi andaj ti ishe se ata që ka bojnë mëkate shumë zhitën edhe ma te për mëkate se nga se harojnë diturinë të cilën e kanë. Nuk është kushtë me posë diturit modhe, po bollë ashtë tajë diturijatë që ka tje di se që kjo vej për Allahu të ka ndalu, zban me shkejnë. Kur të harojnë këta, të gjitështë edhe ma felë. Gjitështë edhe ma felë, nga se Allahu të bara ke vëtë alës kalonë. Të ka harru e diturinë. Andaj e recitoj një poezi i mëmë shafi i ju, për ketë këshilë shkaj adha, Hoxha i ti, thë shëkeutu ila waki isu u hivë dhuji, thë u ankohat e hoxha jemë, se a kanisë mu mu dopsu e nëzënja për menësh, hivëzi mu ka dopsu e diqka, thë edhe shkoha u ankohat e hoxha, qka është puna, thë ërshedeni ila tërkil me asi, edhe më dha kshila, thë lejë gjënahat, nëse tu ka dopsu hivëzi, lejë gjënahat, se gjënahat s'kallë mundësi mu bashku e mediturinë, Andaj kjo është rreziku më i madh i atij që bën mëkat. Andaj edhe prej tham prej çaçeve, prej çollimeve të xherimit është çka kanë thënë Allahu la'alakum tattaqun. Të Dorsa ju, ndoshta ju me xherim keni më bën njerëz më të mirë. Nuk është qëllimi i xherimit me lan bukën edhe ujin edhe marrëdhëniet edhe çdo më radh për e lezejtë që Allahu ja ka bëhallall njeriu. Po është qëllimi që shka thonë Allahu Leallekum të të kun Ndash të kini mu bon njerëz më të mirë Ndash sa ju kini murujt ma shumë prej gjunaheve Kjo është qëllimi a gjërimit Ma dje edhe jeta komplet Të cilë Allahu e ka bon Me a dhuru Allahun është mu bon njerëz më të mirë Ku ka thonë Allahu të barake vë të ara Surën El Bakara Në fillim të surës Ja Ejuhen Nasu U'budu Rabbekum Oju njerëz Nuk ka thona ju musliman, o ju njerëz, u'budu rabbekum, a dhurane zotin e juve, a dhurane dhe në nështronju zotit juve, pëse alledi khalakakum, a ju ka kriju juve, a ju ka kriju juve, o alledhina min kablikum, edhe atate cilët kanë qenë para juve, a ju ka kriju, pëse o Allah me të dhurua, leallekum të të kun, ndërësha ju bon njështë mirë. A ndaj ai i cili nuk e adhurojn Allahun جل وعلا nuk është një i mirë. Nuk është as pak një i mirë dhe ai i cili nuk e adhuron Allahun te baraka wa taala ai Allahu nuk është iknaç me ata. Për pasojavet e këqira të mëkateve që ai kanë përmendë dietar, është se mëkatari e ndjen një lloj largësie me stina dhe Allahu te baraka wa taala. Njëri i qurban mëkat, e një një lloj vrasësie. Elnin se Allahu te balak e vëtë ala e ka në nëshmuen Në zemrën e ti e ndjenë këta E ndjenë ku ti banje më katë Allahut Se nuk ndjenë një loja përsije pre Allahu te balak e vëtë ala Këta nuk mundet me shiju Ai cili nuk ashtë afru kur para Allahut Kur njeri ju ti banë më katë Allahut Nuk ndjenë kënë atësi mes ti dhe Allahut Nuk ka me rak mu afru ma shumë Tutët nuk njën lezet para Allahu të barak e vëtë ala edhe nadhurim dhe kërejt kjo është si pasoj e mëkateve kërejt kjo është pasoj e shkeljeve të urdhrave të Allahu të gjëllë vë ala dhe shkeljeve të urdhrave të pe nga meri sallallahu aleyhi wasallem nga sa Allahu të gjëllë vë ala është aji cili ja kam su njeri ju se si arrihet lumëturia dhe si arrihet mjerimi, si arrihet Mierimi andaj kur kur njeriu i shkel ata të cilat i ka urdhëruar Allahu, Allahu e ban mos me pas lumturi. Mos me pas lumturi Allahu xhellavala kur e ka përmend mos lumturin ka thënë faman a'rada an dhikri fa in lahu ma'isha danka. Kush largohet prej urrave të mia, kush nuk u ndajon mua faqin e lëho me jetë të mbanke ka më pas një jetë të vështirë ka më pas një jetë të vështirë ma ishte të mbanke dietard kanë thënë nuk është për qëllim jeta e vështirë mos më pas luksoz mirë po të mbanke është për qëllim jeta e zemrës andaj ti she shumë njerëz të cilat kanë luksoze kanë pasuri mirë po ata ankohen nga mos lumturia ankohen nga mos lumturia s'kan lumturia Vazhdimisht orvatën dhe mundohen edhe përpiqen ku lumturia. E kanë luksosin, por s'kan lumturin. Themen a sha an dhikri Rabbi. Ajësh largu nga dhikri i Zotit vet. Ës largu nga Allahu, s'ka mundësi me pas lumturi. The inna lahum 'ayshatan banke, ka me pas një jetë të vështirë. Edhe kjo është vërtetim e Allahut Te barake ve Te ala, që Allahu jalla ve ala, nëse të rahet kur e kaformën lumturin edhe qetësinë, ka thonë Ala bi dhikrillah Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub Anuktecohen zemrat me përmendjen e Allahut A nuk është lumturia me përmendjen e Allahut Po o zot lumturia është me përmendjen e Allahut Andaj prej pasojave të mëkateve është vrasësia edhe errësira edhe vështirsia edhe ngarkesa që e ndjen njeriu shpirtin e tij me stina në Allahut kur t'i baje Allahut e barake o te ala mëkat andaj kjo është prej pasojave të rezikshme të cilat i kam përmen djetar prej pasojave të rezikshme të cilat i kam përmen djetar prej mëkatëve është se i vështirsohen të gjitha qështjet i vështirsohen të gjitha qështjet ndash qofshin të akiretit ndash qofshin ata të dunjajës, andaj kanë thonë djetartë, më katari i ka të gjitha djertë e mbilura të gjitha djertë i ka të mbilura andaj ishe plët njerëzi si për ditë thonë, kjo ditë ishe fatkeqe e provova këta nuk del mirë e provova dhe këtë rukë nuk ka mirë ankohët prej mos furnizimit ankohët prej mos flëmëturijës ankohët Prej, mos mundësijës të adhurimit Allahu të barak e vëtë ala. Allahu gjellë vë ala, kur donë dhe donë një robë, ja mundësën muafru para Allahu gjellë vë ala. Më katarit nuk ja mundësën, je ja vështirësën këta. Je ja vështirësën, andaj të jeshe më katarin s'ka vullnet me punu për Allah. Nuk ka vullnet me adhuru Allahu të barak e vëtë ala. Pseh? Dot me pyet njeriu i mençur pse nuk po kanë vullnet të adhuroj Allahun xhallahu ala. Pse mu ka vështirësua edhe dhikri, i cili dhikri nuk kërkon më shumë se lvizjen e gjuhës. Pse dhikri, i cili është adhurimi më i madh, edhe adhurimi më i lehtë. Tënga me dhe sallallahu alaihi wasallam kur e ka përmend dy fjalë ka thonë të lehta. Kelimatan khafifatan, ka thonë dy fjalë shumë të lehta. Thëkile tani fërë mizanë janë shumëtranën mizanë, janë shumëtranën pëshore, mirë po këta nuk janë të lejta për makatarin. Mekatari edhe me thanë, Allahu Ekber edhe Alhamdulillah, edhe La Ilaha illa Allah të ranë e ka. Dhe kjo është prej vështisimin të Allahu të baraka wa ta ala, nga se Allahu jalla wa ala makatarit nuk jalecën dhikrin dhe nuk jalecën adhurimin e tina të baraka wa ta ala. Praj pasojave të mëkateve është se mëkati e dobëson zemrën vazhdimisht. Ai cili bën mëkat, varësi sa bën mëkate dhe xunohe zemra e tij na vet shkon duke u lëkë kështu. Vet shkon duke u dobësua, edhe shkon duke ecë teposht edhe nuk ka mundësi më ungrit lart. Prandaj kjo është prej postërcimeve më të mëdha, të cilat i kanë përmendur detator. Mëkatarri e ndjen një lloj nënçmimi në zemrën e tij. Ani pse nuk e ja au shfaq këta njerëzve? Ani pse nuk e ja au shfaq këta njerëzve? Mëkatarri vet e ndjen vetveten e tij në një lloj dobësie edhe në një lloj nënçmimi në zemrën e tij. Dhe kjo është prej pasojave të mëkatisë. Nga sa Allahu xhallahu ala ka thonë, innal izzata lillahi jami'an. Krenaria, fuqia i takon vetëm Allahu të barak e vëtë ala nuk ka mundësi mëkatari me posë krenarik prej pasoja vetëm mëkatet të është mos krenarik nuk ka krenarik nuk ka krenarik a i cili e ka nënshmu Allahu të barak e vëtë ala dhe sa Allahu të barak e vëtë ala nuk e nënshmon robin e ti posë nësaj e nënshmon vetë vetë Allah u ka thonë Zotë i Jotë Allahu jatë nuk i ban rabve ti zulum o lakin në enfusahum jadlimun, mirë po njerëzit vetë vetë vetës vet i bojnë zulum vetë vetë vetës vet i bojnë zulum, duke i bo mëkatë Allahut të barake vë ta'ala prej mëkatëve pasojave të mëkatëve të cilët i kam përmen djetarët është se mëkatet e shkurtojnë imrin dhe e pakëqcojnë bereqetin mëkatet e paksojnë imrin nga se ka ardha për rivajete se mëkatet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se mëkatet e pak paksojnë imrin mir po dietar el-sunnetit kur e kanë komentuar kanë thënë këtu nuk është për qëllim pakësimi i imrit caktimi afatit njeriu se ai i shkurtohet vitet e cilet i kanë caktuar nga ana e Allahut te bareke o te ala. Nga sa Allahu xhella wala kur e ka kriju njerin, ja ka qeu me lazhën e cila ja ka shkrujt furnizimin, ja ka shkrujt caktimin se kur ka me dek, e xhelën dhe çka ka mkon ai, a ka mkon i lumtur apo fatkeç. Mirpo dietar kanë thon, kto e ka për qëllim se Allahu jetës jetë se ti ja merr para çetin. Ja mer bereçetin edhe i dokut jeta shumë e shkurt. 60-70 vite i dokon shumë shpejta nga sa i ka kaluar kërit më kat. Dinamikë e madhe. Flet shkoj jeta swash kur djo. Kan ton direktor, kjo është për qëllim. Nuk është për qëllim paksimi i minutave dhe viteve dhe muajve. Jo, po është për qëllim marrja e bereçetit. Kur ti miret njeriu bereçetin, nuk ka jetën e ti asgjë. Andaj prej marjes bërëqetjeve dhe pasojave të mëkatit është se dinamika e madhe e njeriju të mëkatar edhe në qastët e vdekjes frigohet shumë frigohet shumë nuk donë me dek frigohet se si ka medal para Allah të bala kevë të ala nga se e ka ngarku shumë mëkatët nuk ka diçka qka prejtë para Allah andaj kanë thonë djetart i me të shmi i mi afton kjo mu tut pi mëkatëve mos mi shkel urvrat se ku të vejnë e qastë të i funit, nuk dënë medal para Allahu. Nuk dënë medal para Allahu të barak e vëtë ala, nga se mëkati të ranëm, dëvështirësëm, në nga rëkon, andaj e gjenë mëkatarin, që shkanë përmen djetarët në librat e historistë, raste e raste, kër mëkatarë kanë thonë në qastët e vdekës, po tutë në medal në tana, po tutë në se shumë gjunaj e kam, ku kam e shkue. Kjo është prej pasojave dhe Këqia dhe që ka i ka më kati Dëpsohët zemra dhe ikët Ikë bereqetin nga sa Allahu Gjelle vahala ka premtu se më katarit Nuk i jepë lumëturin zemër Ja ikë bereqetin Kjo është shumë rëzikshme për robin Kjo është shumë rëzikshme për robin Qastët e fundit A ka me dasht me dalë në tana jo A kjo ka me arpa tjetër Kun in në lë maute Lëdhite firru në min Fe innehu Mulakikum Allahu të barak e o të ala Kure ka përmen dhekjen ka thonë Thuaj O ju njerëz Vdekja dhe për e të cilës për mundoni me ik Ka mu ju kap Ka mu ju kap Ski një mundësiku me ik Kjo qështë është e caktume Ski ku me ik Andaj për misoj e vetë vetën Dhe kape Dhe banu maj menqur dhe shikoj Pasojat e mëkateve Dhe mos u ban gafil Në glizhen nga se qështja shumë e shpejt qështja dhe në shumë shpejt Allahu të barak e vëtë ala kure ka përmen vdekjen ka thonë u e gjahet sekratu l'mauti bil haqt dhe vendh agonia e vdekjes me dëvërtetën qka thot njeri ju? prej qka ik Allahu të barak e vëtë ala i ka thonë dhalike ma kun te minhu te hqit kjo është ajo për për të silestik i ikë kjo është ajopit e cilës tiki ik e kush ik besimtari nuk ik besimtari prej Allahu gjëllevala nuk ik më djaj vrapon nga Allahu mirë pa Allahu të barak e vëtë e përshkru në gjendje në mos besimtarit dhe më katarit ja, erë dita kur tiki me po ik po të kapi të kapin me lachet e Allahu gjëllevala dhe ti nuk ki mundësi me ik andoj kjo është prej Praj pasojave të rrezikshme të cilat i kanë përmend dietator. Praj pasojave të rrezikshme të mëkateve është kan thon dietator se mëkati e pjell edhe e lind mëkatin tjetër. Ai tërheq mëkatin tjetër. Një mëkat e ban fillon mu tubani pik e zezë në zemrën tonë tërheqet mëkati tjetër. El maasi tulidul maasi. Gjonahet bin tjera gjonahet. Kjo është rëziku i mëkatit, rëziku i mëkatit i cilin nuk shpejtohet me pëndim par Allahu të barak e vëtë halëa, kur banë mëkat njëriju dhe nuk shpejton me rënë sejnës dhe par Allahu të barak e vëtë halëa dhe me përull vetë vetën dhe me thonë njarë apë gabova shumë, a ma falë dhe mosë mundës edhe njarë me rënë gjuna nga se tutë nëse mosë po gjitë nga ma më shumë mëkate, nëse një njeri nuk shpejton kështu Allahu tebaraka وتعالى te prej mëkateve që ka jap dhe prej shojave dënimeve që ka jap çka kanë thënë Ibn Jauzi Allahu e mëshiron ka thon shumë prej mëkatarve bënohen dhe ata se dinë e kanë pyet çka ka mundsi me u dënu dhe ata se dinë ka thon ato kur bëjnë mëkat Allahu ja u mundson me bëa alla mëkate kjo dënim Ta mundësona lo me bomu kote Banë Allah Zyto Allah Shfriju Allah Kulte me të ta'u Allahu gjëllëvala i ka thonë kriminellave Hani, pini, knaçnu Inmekum mujrimun Ju ini kriminella Gjëna qarëve kështu ju ka dritua Allahu të barake vëtala Knaçnu, pini dhe hani Inmekum mujrimun Ju e një kriminella, mirë po pritni Kull të rabbesu, fe inni ma'kum minel mu të rabbesin Allahu të barak e vëtë ala Për nga merën e tina, kure ka qetsue Prej fjalve të ranashka ja kanë që, thonë qafirat edhe mëkatart I ka thonë thuju mëkatarve, më mushrikve Thuj pritni, se edhe unë jam të prit Pritni ju, se edhe unë jam të prit Mirë po ka dollim mes di pritjeve dhe Allah i ka dalim mes pritjeve besimtarit dhe pritjeve më katarit se besimtarit shpreson më shpërbli më katarit tutet me dalë par Allah u Tebala kevët se friksohet, që ka me pas par Allah u Gjellavala që ka me pas, më katin nuk ka munci Allah u Tebala kevët ademin me një gjuna e ka dënu me një gjuna i ka thonë më shapi që sajpeme a i ka hongër dhe Allah u e ka dënu andaj Ibn i bënkajimi thotë Mjerë për mëkatarin sa është budal, sa është më njëtërash, që shpreson me një që një mëkat e Allah mësë me dënu, Allah o Ademin me një mëkat e ka dënu. A Ademi është prej ullul azmit, prej pengamerve të mëdoj, prej robbe shka e da Allahu, prej robbe shka ka me inë gjenet. Allahu ka me këthi Ademin gjeneta petë, nuk ka me dënu Ademin prapmo. Mir po, nuk ja ka fal gjunoj. Nuk ja ka fal gjunohin. Andaj mos mendos se Allahu ta fal gjunoin, po ti ka mundsi nuk e di se tu s'u ka fal gjunoj. Ti nuk e di se fam se për pasojave të para është ta heq ilmin. Ti se di sikur i dituri. Allahu te la jahil. Allahu Jellwala te la jahil dhe si di pasojat e mëkateve. Allahu kur i ka përmend jahilat ka thon Ma li kjo qomë la yakadun ye yafqahuna haditha çka është puna këtijve popujve injorant as një letrat nuk e kuptojnë as një ayet nuk e kuptojnë as një hadith nuk e kuptojnë si kuptojnë njerëzit për mëkate si kuptonë njerëzit pasojat e mëkateve andaj ka thënë Bukaimi ki kujdes dhe ruaju shumë se Allahu s'e ka falë të dashërit vet Ademit a lehi selam një gjuna e ti e pse me ti falë gjuna e tjera Madhja Ademi ka kërku falje mi njëher Rabbe në inë në valem në o zot, mi njëher ka li falje o zot i banë mzullum vetës tonë, fakhfillene falna ma shpejt falna o zot se ka bova një gjuna, mirë po jo Allahu gjellewale sak se ka fal Ka thonë zripnin tok Zripnin tok Se përgjënaqari nësë kam Venë në gjennet Të nga mejdi sallallahu aleyhi ve sellem Ka thonë La jedkhullu lë gjennete Illa nefsum mu'mine Nuk futën gjennet Po shpirtit besimtar Po shpirtit mu'min Besimtar i plot Vetëm aj futën gjennet Për nga mejri sallallahu a.s.m. ka thon Artikulli allahut është shumë ishtë rejt Innesil atallahi galje Artikulli allahut është shumë ishtë rejt Mirë po, qka është ajo? Ka thon Ela innesil atallahi el gjenne Mirë po, artikulli allahut E ditë si një ashtë gjenneti Për të ta është ishtë rejt Allahu të badhe këvo të ala Kuri ka qërtu e ato bashkohor të Muhammedit sallallahu aleyhu sallem të cilët nuk kanë pranu me besu dhe me pasu për nga merin sallallahu aleyhu sallem janë talë dhe kanë thonë neve Allahu në ne i ka banë gjennet në dunja edhe në akirat në banë gjennet edhe në akirat në i banë gjennet ndaj Allah i ka qërtu ka thonë a gjdo kafir gjdo i prisht po shpreson këse ka me futën në gjennet Dhe me thonë, kjo piti është retorike. Dhe me thonë, apo shpreson të tja, mos shpreson kotë. Se nuk e lia e joj më katarit më fun gjennet. La jet khullull gjennet e illa në fësum mëmine. Gjennet nuk futit, po shpirtit besimtar. Andaj Ademit nuk ju fal një gjuna. Shko pastroju, tha Allahu Gjellu Alam. Shko pastroju, andaj ka orë në drasmetime se lotët e Ademit a lehi selam kanë arrit mu bali qenë jam bo deti prej lëtve të ademi të lejhissalam por një gjuna e ti sa gjuna e ki sa gjuna e ki ti edhe shpreson prapë se Allah u te bara kevëtala ka me të mëshirue dhe ka me fal andaj ki kujdejstë rrujun nga pasojate gjunaheve prej, prej pasojave të gjunaheve dhe mëkateve të cilët i kanë përmenë djetartë dhe kanë thonë Kjo është shumë frikësuse për robin Shumë frishtuse dhe të meruse për robin Cila jo është Kanë thonë Enneha të dheifu l'kalbe an iradetihi Fe takua iradetul maësia Kjo është shumë rëzikshme Dhe mëkatari E të din këta Kanë thonë Mëkati Ja dopson Dëshiren Për me ba Adhurim Dhe ishtohet dëshira për gjuna Mëkatari Anën shumë nga gjunahi, edhe i doket e letë, kur vend puna me ba dhurim dhe me mba ndë një ibadet, i doket shumë i ranë, ndërsa gjunahi shumë i lezet shumë i doket. Kjo është prej katastrofeve më të më të moja, shka e godit robin. Allahu të barak e vëtë ala e do pësën zemrën, nuk e lemesh ku ka Allahu. E shenjeri unë se shumë grenë nga mëkatët, nërsa kjo është pasoj e qkajt e mëkatëve. Mëkati e dopson zemrën dhe e lip mëkati në tjetër Ta ban të zetë shumë mëkati në tjetër Dhe ta ban të ranë adhurimin Allahut të barake të ala, Andaj djetarë kanë thonë Se gjdo mëkat rezulton me mëkat Dhe rezulton me minusim të adhurimin Në gjatë kohën shka ban mëkat Ki mujt me bo adhurimin Në qëtë kohën, qëka bandë të mëkatë Edhe i bandë gjuna Allahu Jelle wa Ala Mu nëshme banë a dhurim dhe i Allahu te baraka wa ta'ala Andhe Allahu të ka kriju për a dhurim Edhe ti qka i banë Allahu Jelle wa Ala? Guna Andhe Allahu dënon Wa ma khalëqtu l'gjenne vë l'insa Illa li abudun Allahu Jelle wa Ala Ka thonë nuk i kam kriju njerëzit Edhe gjinnët Për me u knaqë Për me u shvri Por vetë të mu me madhuruë illa lija abudu ni, pos mu me madhurue. Kur ti lërgosh dhe e këthën shpinën prej kësajna, Allahu ta jep ti rezultatin. Qka ta jep? Ta hek dëshiren, ta jep, ta mërt, qëllimin e kryimit pëse je kryue. Edhe kjo është vëllahi për e pasojave në matkëqia, ani pëse njërzit sot nuk e din, mirë po ditën e gjikimit kanë me ditë. Ditën e gjikimit kanë me ditë. Kur besim të artë, kanë me morë rrugën për gjennet Dhe më ka të artë kanë me shku për mëzjarë Allahu në rrujt Andaj kjo është prej pasojave dhe së mundjeve të rëzikshme Të cilat i ka gjunahi Prej pasojave të rëzikshme të gjunahut është se Kanë thonë djetartë, gjunahi Allahu gjellewala kur të baje njeri gjunah i a ja, qërënjohës nga zemra e tina u rejtje ndaj gjuna njëriju nga energjit të cilat i ka dhe natryshmërit të cilat i ka në shpirt është se Allah i ka kriju u rejtje dhe dashuri njëriju në ka mundësi me e bani punë nëse nuk e data njëriju i ban të gjitha vepre të cilat i do dhe largohon nga qena veprat të cilat nuk i do kjo është në drëshmëria e njeriun njeriun erën e keqe nuk e do veprën e keqe nuk e do senë tekqia nuk i do pa me tekqia nuk i do andaj nuk do mi pa kështu edhe me pun tekqia kështu edhe me ushqime tekqia kështu edhe me gjithë shkatë shka është për njeriun e urejtur njeriun këshir me hik pjasaj nuk e do pse kjo? nga natrëshmëria dhe cinsia dhe vërtit i shkaj ka o një shpirt u rejtjen andaj Allahu Gjellewa Ala prej mirësive matë mdojja që ka ja dhjep një robit ti është kur ja bandë dashme ata në shkaj do Allahu dhe ja bandë të rejtjme atë shkaj urrejnë Allahu mirë po kjo nuk arrit në mëkate kjo arrit me adhërim dhe Allahu Gjellewa Ala Kur ti mundosh mu baj mirë dhe me punu që i shkadasht Allahu Gjellewala, Allahu të rënjohës, dëshurien dajtë mirës dhe dëshurien dajtë adhurimeve. Nërsa më kati e që rënjohës këta, e që rënjohës dhe e le njeri unë një dashtë më katët. Deri sa kanë thonë djetartë, ma e keqja është kur ti bëhat kjo zakonë. Kjo është prej katastrofa dhe të merëve shka mundët me godit njeriun kur mëkatit i bëhet zakon i bëhet zakon nuk e një një një një një një të përdiqë më mëkatit ajë nuk e dimot që atë u bëhet mëkat i ikën gjitha lambat prej zemrës gjitha lambat prej zemrës dhe bëhet si kur kafshë andaj Allahu Gjëllë Wa Ala kuri ka përmend njerëzit e cilat nuk dëgjojnë ka thonë, e fetah se bu enë e këthera hum jesma une au jaqilun, oti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, a mendon se shumica e njerëzve kanë mendë dhe ndëgjojnë? Kanë mendë dhe ndëgjojnë? Nuk ashtë ashtu, nuk kanë gjithë mendë dhe nuk dëgjojnë. Inhum illa kel en'ami, nuk janë tjetër shumica e njerëzve vetëm se si kafësha. Pse ashtu? qësë i kafshëa, nga se veqëria me e madhë shka e ka njeri shka e gjallon për e kafshës, cila është mendja. Mendja nga se gjitha sendet shka i ki ti i ka dhe kafshëa. Ajo han, ajo pin, ajo krin, prej lezeteve dhe knëtësive shka dhe timu në shmikrije. Mirë po mendjen nuk e ka. Mendjen e cila e gjallon për e njeriut nuk e ka. Kjo është vyrtiti ma i madhë. Andajt. Allahu Gjellewala më këtarë, në gjehënem, kur të ankohën, kur të qajnë, me lotë dhe me gjakë, Allahu Gjellewala me i ka përminë kuranë se qëka ka me në thaë, qëka me thonë ato? Allahu Gjellewala ka thonë, banorë të zjarit, duke të sinë zjarë, kanë me thonë, lo kuna në smau, au në akilo, ma kuna fi ashabi së airë, kanë me thonë, o, oh, të kishëmi pasë mendë, dhe të kishëmi ndëgju, së kishëmi arë qëto, Kishmi pas mendna, dhe t'kishmi ndëgju si dujhut, nuk kishmi mu bo banor të zjarë. Andaj djetarë kanë thanë, veç buda Allah in zjarë. Veç buda Allah in zjarë, me tekst këti ajetit, se banor i zjarë ka me thanë, ti shakoni me shëmë s'kisha arë këto. Pësa kësha përdonë mendjen, s'kisha arë këto. Andaj prepasojave të këqia është, se më ka ti bëhon zakon të kënjeri ju, dhe kë nuk bëhon zakon një rafsisht, pa Allah u jamër mendjenë. Jamer mendjan, e ban të dehur, si kur i dehuri, piani cili nuk ndëgjën ma, nuk nin ma, kështu edhe më kati, e deh një rion, e deh edhe nuk nin fare, nuk mendon tjetër vetë se më kati, qish me banaj gjuna, qish më uknatësh edhe më u shfri diqish, qish, qish me shku dikun më uknatësh, kjo është prej pasojave, më katastrofe, qka ja jep edhe pasonë, Prej gjunahave Andaj Duhet njeri ju me pas Kujdes Prej mëkateve Prej pasojave të mëkateve Në këte e përkundojmë nga se djetarë kam përmen Prej pasojave dhe pasojave Të mëkate të shkavallahi Njeri ju i menqor Njeri ju i menqor Cikur, cikur e përmenim në kajimi Cikur Allahu Mës ta kështë të dënu farë e robin Në kjiret për mëkatev vetëm pasoja që ka i ka bon dënja prej gjunaheve i shkon merit edhe i shkon prej gjërave që ka e meritën njeri ju mjë largupi atin me prej pasoja dhe dënja që ka i kalan Allahu të barak e vëtala prej gjunaheve kanë thonë djetart i shkon prej punëve të menqura mejlan njeri ju më katët prej pasoja dhe që ka i ka më katët e ka thonë e si është puna kur Allahu në ka kërshnu me zjarëm me zjarëm i kërshnu Ti nuk ka shpua jote ajgare. Ti nuk i kriju me lut. Andaj Zekeria alayhi salam për penga marve, kur ka qen fëmijë. Kur ka qen fëmijë e kanë thirr shokt, njerëzit, ato moshatar të vet, i kanë thonë on Zekeria, a nuk vën me lut me neva? Ka thon Subhanallahu ne, a jam kriju me lutta? Çkojini tu menuse un jam kriju me lutta. Andaj njerëzit e mençur e kanë kuptu se s'ka nërë këtë dunja me lujt s'ka nërë me lujt se që është janë në kulminacionin e serëzitetit në kulminacionin e serëzitetit uë endhirjo me l'hasra Allahu Gjellavala kër ka thonë qortoj njerëzit prej ditës të hasretit kam i kopë njerëzit hasrati madhë ditën e gjikimit hasrati madhë 50.000 vite s'ka me fillu lëgaria 50.000 vite nuk filon lëgaria njerëzit vesht qajnë dhe ulerojnë dhe bërtasin qka ashtë të ndodhë me neve qka ashtë të ndodhë me neve këto janë pepasojave të mëkateve 50.000 vite nuk janë pak këne mi këderu hu këmësine elfe sëne Allahu Gjellawala ka thonë ajo ditë ka mu kanë 50.000 vite 50.000 vite aji dini sa janë 50.000 vite a i dini sa jam 50.000 vite, jo me vite ta edunjajës, me ta khireti, nja me nimi, nja me nimi vjet, a jo dit e ran, e al mëkatari, vallahi, ka mu trishtu shumë atë dit. Atë dit mëkatari, ka me kap trishtimi madhë, 50.000 vite vesh ka mu trishtu, e leje më ku të hiën zjarë. Leje më ku të hiën zjarë, që ka zjarë është shumë i ranë, që a kena përmenjë shumë prej, dënimeve dhe adhaveve shë e ka përmenë Allahu Gjëllë Wa Ala në kuranë. Prej, prej pasojave, të mëkateve, dhe këtaj, me këtaj përfundojnë, në kanë thonë, djetartë, se mëkati, e siel, në nëshmimin. Mësë kati, e siel, në nëshmimin. Nga se djetartë kanë thonë, kërënaria, dhe nderi, kërënaria, dhe nderi, njeri, ka nderi, qka do në mundi i ndarëshëm, kur kush nuk do me thonë, ti e amorali. As kush për njerëzve, as amorali ma i madhë, as i prishti ma i madhë, s'ka dëshirë, mi thonë, ti e i prisht. Kjo është për në të shmërisë qka e konë njeriju. Njeriju ma i prisht, s'ka me rakë, mi thonë, ti e mëkatarë. Ti e i prisht, ti s'ki nderë, ti s'ki krenari, pa i do mundi i krenarë. Edhe para njerëzve do mundi i ndarëshëm këtanë shdo njeri i ka kur kush nuk do mu ka në paftir para njerëzve e ku më para Allahu Gjellewala mirë po mirë po kjo nuk i mundësot shdo kujna nga se Allahu Gjellewala e ka përmenë se kjo nderi nëse donë me ndi njeri ju dhe krenarien ka thonë men kene ju ridul l'ize kush e do krenarien kush do mundi krenar mirë po jo krenar falsë po edhe në shpirt, edhe prej përjasht se njeri u mundët me o njëros me krenari mirë po në shpirt, ndjenë për shtërsi dhe kjo nuk është aje cila kërkohet mirë po Allahu gjëllavala ka thonë kush do me ndje krenarien për një me me të vërtet, ka thonë me nkele juridu l'Izzë kush e do krenarien felillahi l'Izzë tu gjemiha në në nështrimin e Allahu të shkrenaria krejt në adhurimin e Allahu të shkrenaria krenaria nuk është në mëkate andaj djetarë për këti ajeti kanë nxjerë dhe kanë konkludu se mëkatarit nuk i pët kjo nësë Allah u ka thonë krenaria është në nështrimi ndaj Allahut nuk është ndaj banjës mëkat ndaj Allahut të barake u të ala andaj ka alë për i Hasan el Basriut i cili ka thonë mëkatarit me ushtirë pas sa do me ushtirë mëkatarit i cili banë gjuna zullum qarri rebeli ndaj Allahu Gjellavala mos kyrirsi i urdhave mos zbatusi urdhave ndaj Allahu Gjellavala ka thonë sa do që i shtirët edhe mundohet mu kalzuin dërshëm edhe krenar edhe i dishëm ka thonë në shtirët edhe në njëroset sa doje se valahi Allahu ja ka thut turpin edhe në mos krenarien edhe në nëshmin në zemrën atin Në zemën e ka ajnë në nëshmimin, anipse shtirët ajnë i ndërshëm, më kati se le, ajnë vet veti e disa është i poshtër, më kati e ban mundi i poshtër, se Allahu gjëllëvala se le më katarin me ndikë në ri, anipse ajnë shtirët, andaj ka thonë Asan el Basriu, eba Allahu illa e një dhille me në Asa, ka thonë Allahu nuk donë tjetër vetëm se me në nëshmumë më katarin, Allahu nuk mu, nuk ja mundson mëkatarët me më ngrit kokën. Ku thon me ngrit kokën kokën e zemrës, sa ai mund me ngrit kokën. Nga zullumçar çfarë sot i ka ngrit kokat? I ngrisin ato kokat mirë pa para Allahut. Allahu ka thon muhta'in muqni'i ru'usihim la yartadu ilayhim tarfum. Ka thon ditën e gjykimit, mëkatar, zullumçar, kriminalës ka thon kan mi ul kokat para Allahut. Kan me çajt para Allahut, nuk guxojn as me këshir Allahun prej mëkate që ai ka bën. Kjo është ajo klenaria e vërtet, kur ti ulin krimineral para Allahut kokat. Mos u mashtron me atë klenari trësh me shka e ka sa të zullëmçor. Atia është klenaria. Kur ta çojësh krijen e zullëmçor e ka ul krije. E ka ul se i vënë marrë. I vënë marrë para Allahut xhallahu ala, më jetutët Allahu xhallahu ala, qenë tutet me ngrit shikimin, hiç nuk e gjen shikimin. Kjo është prej mëkateve dhe pasojave të mëkateve. Andaj klenaria e vërtet është në në nështrimi ndaj Allahut gjëlle vë ala dhe prej pasojave dhe pasojave të mëkateve që ka i kam përmen djetar gjithashtu djetar në mesin e pasojave të mëkateve kam përmen se si shërojët njeri ju prej mëkateve mirë po pasi kjo është tem e veçam se si shërojët njeri ju prej mëkateve mirë po do të përmen dhe nja prej ilaceve dhe mënirave se si shërohet njeriu prej mëkateve që e kanë përmen disa djetartë prej se lefit dhe ka qenë disa prej traditave të pengamerve se si e kanë shëru vetë vetën prej mëkatit apo se si kanë dashme përkujtu njeriu vazhdimish mështë berën mëkat edhe kjo është prej metodave mët sukseshme që e kanë përmen edhe e kanë përdorë se lefi kanë thonë mëkatari nuk mundet mu shëruhet dhe e risa Ta vëzhgoje dhe ta baje testve të vetën se cilat më kate i ka Pas taj, ta more një fletë dhe ta shkruje ajetët dhe hadithët Një ajetë dhe një hadithë shka Allahu gjëlle fiula ka urdhënue Mos me bat më katë dhe ka kërcënue se të shka i ban njeriut nëse i ban më katë Dhe ta shkruje hadithin dhe ajetin dhe le ta moje me veti Letamoje me veti dhe letat lexoje vazhdimisht. Disa dijetar kanë thon letat lexoje masi ta falë namazin. Nga sa njeriu kur e fal namazin dhe pasi ta krije dhikrin dhe doja çka i bën, kanë thon njeriu të zbritni lloj qetësie shpirtërore. Namazhi ju të zbritni lloj qetësie shpirtërore kur e bën namazin. Nuk është sigur kur os në dënjë i vitom. Kur e fal namazin, kanë thon letamore këta këtë tekstin e vetvetes, mëkatën të cilën e ka dhe pasojën të cilën e ka, dhe la ta lexoje ajetin me meditim dhe la ta mendoje se ky ajet Allahu ju ka drejtuar këtij na posaçërisht. Ti je filan i biri filan të cili Allahu të ka drejtuar. Andaj dietar kan thon kur e kanë pamën kët këtë, këtë mënyrë të shërimit të mëkateve kan thon vallahi kan thon njeriu ishte gëzuar shumë Me ja quë e një letër dikush i madhë për njërzve Dikush i madhë për njërzve Kam përmen, me ta quë e ti dikush ka, ti e donë shumë Një letër A nuk i kishë i ledzue, ka dale edhe me meditim Se ti tu ka drejtue Allahu gjëllavale kër i ka for njeriut Ka thonë ja e juhel insan Ma gërrë kebi rabbi kellë kherim O njeri, qka të ban mu ik prej zotit tanë Qka të mashtron kunder zotit tanë i cilë të ka kryu dhe të ka përsos qka të ban me ik prej Allahut o të njerit, ti të ka drejtuhe Allahut Gjellavale i drejtohet njeriut nuk ja ka që kuranin Allahut Gjellavale njeriut me shkatruhe po me uzuhe Allahut Gjellavale kër i ka thonë për nga merit Muhammedit sallallahu alaihi sallam ka thonë, s'ta ke na që kuranin për me të munduhe nuk ta ke na kur që kuranin për me të munduhe po me të uzuhe andoj dushme morë Këtë më dhe me të monir dhe më provuam të isharu mkatët me ta çuhet ti në letër Imam Ahmedi me ta çu ti në letër e Buhanifja a nuk e kishë lexuar ka dale a nuk e kishëzu ti me ta çuë ti posaçërisht me ta çuë letrën a nuk e kishë gzuë me ta çu Ali ju Radi Allahu an në letër a nuk e kishëzu a se kishë lexuar me vëmendje çka shka, çka pas ka thënë mu Aliu me ta çu ti Omer në letër a nuk e kishëzu A nuk i këshekon kjo letër, a nuk i këshërujta. O Meri më ka që këtë letër. Ebu Bekri me ta që një letër tije. A nuk i këshërujta. A nuk i këshë ke ledhu këtë ala. Ebu Bekri me ka që. E këshë e meritu, këshë e thonë këtë ala se. Vaj, mas i më ka që mu këtë letër, më ka dashtë edhe më dojka muhe. Bas ka që muhe, ku shëja mën e më ma që letërën. Me ta që për nga Meri sallallallahu aleyhi wasallam, Hadithat penga mesë sasam për ti ka thon. Për njerzit, inna bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. O ju njerëz, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Unë jam dërguar vetëm ju qlocsu juve. Juva më u ju plocën. Ato virtyte që ai keni pej të mirrave, unë kam marrë me jau, me jau shtu dhe me jau rrit më shumë dhe ato të tjera që ai keni ku marrë me jau paksuen. A nuk e kshërujtë te letra? E kshërujt vallahi. Mirë po ti nuk e dinë se për nësëm ka folë për ti. E me ta quë Allahu Zotit, kryusi, qeve dhe tokës, një letar, a nuk i këshë rrujta, a nuk i këshë ledzu, ka dalja. Allahu ta ka quë kuranin. Ja, e juhe l'insanu, ma gërra kebi rabdi kellë kerim. O ti njeri, që ka të mashtron për e Zotit tan, i cili është bujarë, nuk do me të dënue. Nuk do me të dënue, po do me të përmirësue. Do me të quë dretë tina O nëfës iqatsum, ibnqam, irgji i ila Rabbik Këta ju të zotijot? Këta ju të zotijot? Këta ju të zotijot? Se ati e këtëimin Inna nëchnu nerithu l-arda Wa men alëjha Allahë ujëllë ujëllë këthënë Na etrashigojna ketë tokë Na etrashigojna, nevna jetë ketë tokë, nuk jetë ketë kujna Ko, ka, ka njerzit, و من عليه هذا كيتش كاكا نيف كان كان ما نmet dhe njerzit u ileina yrjaun dhe kët njerzit tek naqa nuk thje ku ki mundsi me ik te allah te baraka we taala mir po mos shko me zor mos shko me zor se ki me shko me zor nuk kamet vet vallahi ku te vene caktimi nuk kamet vet ajto ard asito ard aj kamet mor mir po ktheju tek allah te baraka we taala ibenshum irji ila rabbik thayto zati jot me krahsi me knatësi. Andaj, ka qenë nja prej khalifeve, imamve të muslimanve, Suleiman ibn Abdilmelik. Suleiman ibn Abdilmelik ka qenë prej pushtetarve. Pushtetarë zakonisht janë këtë fiksu nga se pushtetje e ka problemin me zhullumin. Andaj e ka mor një ditë për një djetarë për djetarve Ebu Hazim el Medeni. Edhe i ka thonë, o Ebu Hazim. Ka thonë, Kam kallzon me çka kena me xhit te Allahu, se si jam tu friksuar. Çka kenat te Allahu, se si jam tu friksuar. Ka thon çe ku e ke kuronin. Lepe, a Allahu na ka kallzuar se çka kena me xhit te Allahu te baraka we te ala, libër te Allahu te kia. Ka thon kuma, kallzoma kon kreshit, çelli na jetë. Taxhej se unë ku e kam veten ditën e gjikimit. Ka thon te fjalë Allahu te baraka we te ala, inal abrara la fi naim. Vërtejt njerëzit e mirë kanë më konë gjennat Wa inë në lë fudjara le fi jahim Dhe njerëzit e prishur kanë me hinë zjarnë Në jahim, në jahenem Aja frikësua A frikësua Në jahenem Njerëzit e prish në jahenem Ka thonë O e bëhazim E mëshirë Allah u të kua Mëshirë Allah u të kua Ka thonë Le zëjë e fjallën tjetër të Allahu Jalla wa Ala Inë rahmet Allahi qaribum min el muhsinim vërtet mëshira Allahu të është nga të njerëzëve të mirë më sëpërsojë mëkatarin Allahu gjëllevarë ka dhënë njerëzë të mirë janë gjennet njerëzë të kësi janë gjennem ka dhënë për kua mëshira qka për punë, punë e njerëzëve të kësi kua mëshira ka dhënë mëshira me më njerëzë të mirë mëshira Ashtë vë njërës të mirë, lusim Allahun të barake vë të alat në largohje për e mëkata vë dhe të nabohje për njërëzëve të cilët e adhorejnë, Allahun të barake vë të ala, lusim Allahun gjëllë vë alat në rujën nga trishtimët e ditës gjegimët dhe të nabohje për e atërët i fud në nëhijën e ti, lusim Allahun gjëllë vë alat në musna prebojnë nga shikim i fëtirën e ti në ditën e gjegimit, wa sallillahum ala nabijhina Muhammedin wa